بسم الله الرحمن <سؤال> الرحيم <سؤال> اذا سماؤ لقدت وادي بها وحقد واذا الارض مدت والقد ما فيها وتخلد وادي النذب بها وحقد يا ايها الانسان من نكذاف الى ربك كالحن في ملاتي من قب عليه مصرة ساما من ي قتابه هو او ظهري بزوية ب تبوره ويس ساائيرة انه كانبيلي ممسة مَسْرُورًا ظنا لاين ق بل لا نرب كان به بصة فلا س فيش لري مع سق القريدة ت سقل ترق طبق عن طبقين فمالهم لاون وذا عليهلي من القرآن لاجددون بل الذي تكونور كتكون ملا ار ماون فباشربيذا بدييم کاتح هغه عملته وي چې سړی په کیزان شلې مشقت انسان تغذې مشقت کې مشقت نو مشقت د کا جاوداني جاتې ترجیب به اتاید او دا انګي زیادت ته په صورت چې طالب عمل در شي کلا چوي چوي اسمان حکم کوي الله دتا غذن کوي دی الله تا کی الله یو چا نو بچی الله دې دلداکان اکله جسمه کا او غورځي اته دي کی دي اخالی جسمه کا پدې کی اغدی مړی هغه ځانې هغه ټول ابن اقیر صاحب الفنون ابن اقیر ابن جوزی استاد دې د دې په منځه امام داوی کتاب کتاب الفنون دره سو جلد کې ده حافظ او د خلقو کې نه 300 جلد کې ده یو کتاب نه 300 جلد کې ده چابل اسبلل اغه نه چا ته پوښتنه وکړو چې قران کې خاوري مازمو پیدا کړو او قران کې خدای وي اسمان باندې څه فنه کړو داولي نو دا وی دا کیندره چې سره بادې کوي نو دوی خن کوي زدمه شروع کوي او چه کل آبا دی روانی نا دا پاس نی روانی کل آبا پیدا کو نظم که پیدا کوا او کل آبا که فناکی نا دا پاس نی روانی دا کتاب یو جل ماد آقم و تعالیٰ کئو پیو مسئلہ شروع دی اپا مسله مسئلہ یو جل کی اپا ایک بشمار مسئلہ را لی دسو یکل خرق دنگ چی چی دا حسن آدم دی مختلف فنون و علوم او دا ری زمين کې چاغه پند سو جله بیل اس کی واز ماز مگه تا سورم کوپنہ کرے پہلکه اسمان اوچي اگر دنب کې حکم در آتا چالا او ویچو دانه ته خلک التهام په کې ناراضي څنګه مناطق وي گردن کې غدن عقل او جسم کار اخی شي او بغردی آج دیگی دیگی خالی باشی اگردن بکی دیگی حکم در اپتا علاق دیگی اونچہ ایک الادافنا کی گی نویا انسان یقین انتو عمل کم کے قادحن قدع تغبیو عمل کے قدع انکو عمل سرا نملاقات دا که دک پل عمال خامقات تخوزی ایو عمل کے قادحن قدع کوشیش دوئی اجتیاد دوئی دوئی کوشیش ته کوشش کوي دنیا کې دې عمل چې خلونه واغې صرف کوي نو چې ته عمر صرف کوي او کوشش کوي په نو هغه شي ځان له واغې ته تاله یعنی صحیح عقیده په مخالف څنګه د تل کوی زرا نو ته یو کوشش کوي ډیر کوشش نو ته هغه کوشش وکا چې سدا هغه خپل کوشش سره مخامخ شي هغه سره اگر اکبیر را شذان د شرک د بدعت نه پاک تا کوشش پدې کیو کا چې سبا د توحید سمره وی نه راز او چورګه شو امن د په خلاص زر چې زربای صاحب شي انصاف آسان عرض دا د کړي دا د کړي آسان الله باول وارو غنونو پیش کی مومن تا څنګه دا د نکړو دا د نکړو دا د او دې بهफार کوي او دې په پیري حدیث کې چې دا په خو اوړوړو ګونو نه ماته کيږي اsene چې ماته ځما اوړوړو ګونو کوي نو چې کله اړوړو ګونو نه ختم کی نو الله به ما تا ته معاف کړ او دې په واسه کې ما تعالی نه کاین درکړي غفور الرحیم راځي غفور مانا معاف نه تاسو او رحیم دې په واسه کې نه کاین نو کله چې الله دا نو دې ارغی کی چفای زما غنور غنورو حسابا یسیرا بده په ټول ګنونو نه آج کی مطلب ده چې او د دې په بدل کې دې درجه راکړي نو غلو ګنونو په بدل راکړي الله حسابنی سیرن دامه او وګر دی فل موقام ته خوشاله آل فل موقام آل اغخبره هره آز هو ته عمل نامار سد لاس نه شاتر وکي نظر دی چې څه کې به کې له علاقه رخصم رخصم سبور علا پرخصم تواشم ادن مشی جاننتا ودې دنیا کې ماست کړه فشاله نو کی صورت کې فقین ان طلبو فقین تا کې ګمان کوو چې نواب راځي માતા لایو هغ لایو جا یقینا په پروت دی لیدل کې لا نواب ځکا شاید کوم زرکی زمقام د کډه زمقام سرکی د وغوي نو ډورسته عمرږي شاید کوم دا وخص کی دا وته څنګه دا وخص مګلې نو دالنګي است عمر لگلې او شاید کوم وشبا <خح> آ چې راځي م کوي شپه شاعت قوم لکه دشکي ال يو سره ټول مکان ته بادشاہ بنگله تا غریب جونګره تا لیدر سوري تا نه داوینګي ته عالم څنګه یوځو تمور کې شاعت لا وشي په حالت بل حالت نه لا ترکه نو خار روان دي چې دنیا یو حالت بل حالت اخرت خبر ته او د قبل نبا علي څشي دې نه دا یو منو ما د حق مننه کوله توحید څشي دې نه دیمان پاله نه کوشش دیمان دلاو نه کوو په هره کوشش دیمان دلاو نه کوو اوه کله چې ورته شی شو د قران ولینه تابعدار کېد کا خان څوم قران دې الله خپل پاځبان دې چې دای ساتلی نو زه یو کا پادان نه مغنيشته ادم اغه کولا چې ایمان پالل او د توحید مسله بیان کړو عمل کړو نه دل اجر به صاحب